Hoofstuk 203 se vraag oor liefde aan die kind, die groot verskil tussen die liefde van die mense en die liefde van Elohim, die gelijkenis van die koning as aanbidder, die toepassing van hierdie gelijkenis op toeleel en die kynkie. To Miriam die kynkie rukkie gelief koos het, het sy hom baie bevrees gevraag. My Yahshua, Sal jy my, jou diensmaag, toch wel weer lief hee, soos hierdie diensmaag jou ewig sal lief hee? En die kynkie het uiters vriendelik vir Miriam geglimlag en gesê, Hoe het jy nou weer een swak vraag aan my gestel? As ek jou nie meer sal lief hee, as jy vir my nie, Waarlik, wat sal jy dan waarlik gewees het? Kyk, as jy my sal lief hee met die gloed van alle sonne, dan sal hierdie liefde van jou niks wees in vergelijking met my liefde, waarmee ek selfs die boosaardigste aardigste mense nog in my toren lief het nie. En my toren bevat selfs meer liefde as jou grootste liefde. Wat is dan my eindelike liefde wat ek vir jou het? Hoe sal ek jou ooit kon gekies het as die moeder van my lichaam, as ek jou nie lief gehad het nie? meer as wat die ewigheid ooit sou kan bevat. Kyk, hoe ondeerdag is jou vraag. Ek sê vir jou, bring nou vir Tulea hier, want ek moet ook oor baie belangrike dinge met haar praat. Miriam het onmiddelik gehoorzaam en die vrou van sy reene gaan haal. Toe Tulea baie angstig die vertrek gekom het, waar die kynkie homself bevind het, het die kynkie homself opgerig en aan Tulea gesê. Tulea, jy wat tot lewe gewek is, luister! Daar was eendag een machtige koning, wat een vry gesel was, en vol van mannelike skoonheid en vervol met echte godelike wijsheid. Hierdie koning het vir homself gesê, Ek sal vir my een vrou gaan soek in die vreemde, waar niemand my ken nie, want ek wil een vrou neem ter wille van myself. Sy moet my lief hee, omdat ek een wijse man is, maar nie omdat ek ‘n machtige koning is nie. En dis het hy uit sy rijk na ver afgelee land gegaan en in een stad gekom, waar hy al gau met die huisgesin bekennis gemaakt het. Die dochter van die huis is uitgekies en sy was baie verheeg daar want sy het wel draag groot weisheid in hierdie huweliks aansoeker herken. Maar die koning het gedink, Jy het my nou wel lief, omdat jy my sien en my gestalte en my weesheid jou boei, maar ek wil weet of jy my werklik lief het. Ek sal my daarom as bedelaar verklee en sal jou dan dikwels lastig val. Maar jy mag nie weet en ook nie in die minste gewaar word, dat ek self in die bedelaar skuil nie. Wel moet die bedelare bewys van my by homself hee, dat hy een boesem vriend van my is, maar in die vreemde land verder ewe arme is as sy vriend en dan sal dit blyk of hierdie dochter my werklik lief het. En soos die groot koning die saak bedink het, so is dit ook dadelijk uitgevoer. A tyd na dat die koning vir die skyn op reis gegaan het, het die bedelaar na die dochter gekom en aan haar gesê, Lieve dochter van hierdie reik huis, kyk, ek is baie arm, maar ek weet dat die groot, reik, maar ek weet dat die groot reiktomme besit, Ek het by die poort gesit toe die voortreffelike breidegom op reis gegaan het en het om om een almoes gesmeek. Hy het toe bly staan en gesê, Vriend, ek het hier niks wat ek jou sal kan gee nie, behalwe die aandenking van my breid wat baie rijk is. Gaan binnenkort na haar toe en weis dit aan haar in my naam. Dan sal sy jou so sekerlik gee wat jy nodig het soos sy dit aan my sal gegee het. Wanneer ek binnenkort terugkom, dan sal ek haar alles duisendvoudig vergoed. Toe die dochter dit verneem het, het sy vol vreegte geword en geskenk aan die bedelaar gegee. Die bedelaar het toegegaan en na paar daal weer teruggekom en het om by die dochter laat aanmeld. Die dochter het om laat vraag om een ander keer te kom, omdat sy ook daar die oomlik besoek gehad het. Die bedelaar het een ander keer gekom en om laat aanmeld. Toe het hulle om vertel, die dochter het met sommige vriende uitgegaan en die bedelaar het verdrietig teruggekeer. Toe hy by die poort van die huis kom, het hy die dochter daar te midde van haar vriende ontmoet en sy het nauweliks op die bedelaar aangegee. Wel het hy gesê, geliefde bruid van my vriend, hoe het u om dan wel lief? as hy sy vriend nie wil aanhoor nie. Maar die dochter sê, ek soek afleiding, as my vriend terugkom, sal ek om wel weer lief hee. Toe het die bedelaar die volgende dag weer na die dochter toe gegaan en haar vol opgeruimdheid gevind, want sy was immers in rechte vrolike geselskap. En die bedelaar vraag haar, het hy wel die breidig om lief? En is so opgewek nou dat hy om u ontvouw versakel op reis is? Toe die dochter die bedelaar by die deur laat uitsit en gesê, dit is nou, dit sou in huis wees om van my te verlang. Is dit nie genoeg dat ek om lief het, wanneer hy daar is nie? Waarom moet ek om ook lief het as hy al is? Wie weet of hy my wel lief het? Hierop het die bedelaar sy verslete boekleed afgewerp en met die verbaasde dochter gepraat. Kyk, Hy wat op reis is, was steeds hier om jou liefde waar te neem, maar jy het skaas aan hom gedink, en hy wat aan jou die teken van jou belofte getoon het, is verstoot en gewoon, omdat die wereldse geselskap jou beter geval het. Maar kyk, hy is precies die selfde soos hy wat nou hier voor jou staan, en hy is die machtige koning aan wie die hele wereld behoort, en hy gee jou nou alles, wat jy aan hom gegee het, duisendvoudig terug, maar hy keer jou verewig die rug toe, en jy sal sy aangezig nooit meer sien nie. Tulia, ken jy die koning en die bedelaar? Kyk, ek is hy, en jy is die dochter, in die wereld sal jy gelukkig wees, maar wat daarna gebeur, dit vertel hierdie gelijkenis vir jou, Ek het jou die lewe en groot geluk gegee en jy hou nie daarvan om aan my te denk nie, oe jou blindgebore Romein. Ek het jou die lucht gegee en jy het my neerken nie. Ek het jou een man uit die jemmele gegee en jy wil van hom my liefde aandeel vir jouself neem. Toe het jy gesterf. Ek het jou weer opgewek en jy het daarvoor die hulde van die wereld in ontvangs geneem en nie op my aggegee nie. En nou, nou dat ek jou la, ro, laat roep, bewe jy voor my soos een echt breekster, sê my, wat moet ek met jou doen? Moet ek nog langer bedel voor jou deur? Nee, dit sal ek nie doen nie, maar ek sal jou jou deel gee, en dan sal ons niks meer aan mykaar verskuldig wees nie. Hierdie woorde het die jylle huis van Jozef met ontzettig vervolg. Die kynkie het echter verlang om alleen met sy Jacob na buiten te gaan en het eers la die aand teruggekeer.